А чи знайдеться, бодай одна людина у трагічній долі приреченого маляти, яка спробує допомогти, захистити, відвернути найстрашніше? Ісусе, ти вже майже падав з ніг, не слухалося тіло, мов старече, та добрий киринець допоміг і хрест узяв, щоб ти розправив плечі. А хто би міг мені допомогти приреченому, бідному маляті? Самому ні хреста не донести, Ні відчою в душі не подолати. Зі мною ні старі, ані малі, Ніхто страшної ноші не розділить, Безсилий пригинаючись до землі, Як паросток, що в'яне недозрілий. Сторінка 186, стація шоста «Співчуття». Обличчя Ісуса було закривавленим, бо колюче терня, висихаючи, все глибше впиналося в голову, завдаючи страшних мук і нових ран. Від непомірної ноші по ньому стікали густі потоки поту, що, змішуючись із кров'ю, скапував на землю. І тільки одна жінка з натовпу, маючи добре серце, переборола страх гніву жандармів і підійшла до Ісуса втерти те зболене обличчя, аби хоч трішки полегшити його муки. Іноді серед оточення жінки, що намірилася зробити аборт, знаходяться люди, які намагаються відмовити її від тяжкого гріха. Може, то хтось із рідних, може, близька подруга чи лікар, що попереджає про всі наслідки аборту. Ці люди – та Вероніка з юрби юдеїв, що витерла святе обличчя Христове. Коли ти ніс тягар гріхів і зла за всіх людей, за кроком крок до смерті, до тебе Вероніка підійшла, кривавий піт з лиця святого втерти. Мені також знайоме співчуття, що додало хоч небагато сили, казали мамі, пошкодуй дитя, і не вбивати радили, просили. Який слабкий надії промінець, і все ж він спалахнув на тій дорозі, де навіть на початку був кінець, йому, протистоя... йому протистояти я не в змозі. Сторінка 187, стація 7, друге падіння Гріхи, які ми повторюємо в своєму житті, відмоливши і покаявшись у них раніше, то справжня причина другого падіння Ісуса по дорозі на Голгофу. Адже не велетенський дерев'яний хрест чи побої хилили його до землі, а малодушність наша, пиха, лінощі, іноді жорстокість і нелюбов, а також і той найстрашніший гріх – убивство ненароджених дітей, і не тільки жінка винна в тому, приймаючи рішення позбавитись від непотрібного невчасного маляти, відповідальність за це друге падіння несуть усі причетні. Що крок, то краплі крові, дикий біль. Ісусику, ти падаєш у друге, а я куди подінуся звідсіль, хіба втечу від болю і наруги. Матусю, пошкодуй і захисти, врятуй свою дитину від падіння». Невже ти сподіваєшся втекти від совісті й докорів сумління? Чи думала, що, може, саме я колись би втішив неминучу старість? Я — доля ненароджена твоя, приречена на смерть, надія й радість. Сторінка сто вісімдесят вісім. Стація восьма. Плач жінок. Хоча натовп, що йшов за Ісусом на Голгофу, здебільшого був налаштований вороже до нього, Кидав каміння, принижував, плював на того, кого Господь послав урятувати світ, любов'ю і всепростимістю. Серед нього були сердобольні жінки, що оплакували його. «Не наді мною плачте, а над собою і дітьми вашими», – звернувся до них син Божий. «Чи плаче хтось за позбавленим права на народження невинним малятком?» Чи хоч у когось стиснеться серце від болю за тією крихіткою, що так хотіла жити? Ісусику, ти падав і вставав, в сльозах ішли жінки у слід юрбою, Їм втіхою були твої слова, не наді мною плачте, над собою. Горюю над собою день і ніч, бо більш ніхто за мною не заплаче, Моїх батьків зажурених і радісних ніколи не побачу. У них ні сліз немає, ні жалю, позбутися мене для них не горе, та все одно прощаю, бо люблю, вже скоро їхня совість заговорить».